и сине у свету духа ами души напоћеној души гводној и жедној и правде и истине и светлости и љубови svaki trenutak proveden u crkvi, svaka molitva koju u crkvi izgovaramo i svi oni čudesni i prekrasni i moćni vozglasi bivaju kao mlaz čiste vode u usta suva i utrubu žedne. Uzmimo samo jedan od vozglasa koje izgovaramo svakodnevno, a pored kojih i preko kojih prelazimo kao mrtvi, uopštene doživljavajući silinu i veličinu dara. Evo, rekao smo, i u ovoj svetoj liturgiji, pokrećući lice od ljudi ka Bogu. Mi se srijećemo u toku dana i gledamo jedni druge, vrlo često, zbog sile grijeha i zbog djelovanja prevesti i duha obmane, očekujemo nešto jedni od drugih. Tražimo nešto jedni od drugih. Ne znajući još uvijek ne shvatajući da ako ne dobijemo od odozgo, iako ruka velikoga darodavca ne da, brat nema šta da da, niti sestra što da ponudi. I zato nas crkva uči da zajedno i braća i sestre dođemo, ne gledajući i maltretirajući jedni druge, uporno očekujući iz povrijeđene sujete, povrijeđenog samoljublja, slastoljublja i prokvetog ljublja, da nešto dobijemo od drugih, neku počast, neku dobru riječ, neku pohvalu ili da. Dakle, crkva nas da se okanemo tih zlih i demonskih običaja da priđemo ovdje svi zajedno licima okrenuti ka istoku, odakle nas posmatra lice Božije i oko Božije, i da svi zajedno od gospoda zatražimo, da se svi zajedno gospodu pomolimo, pa kažemo gospodu se pomolimo, I mi svi odgovorimo, Gospode, pomiluj. Pa onda divni vozglas, jer si svet Bože naš. I tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vjekove vjekove. Vidite, braći i sestre, u ovo bogesno vrijeme i ovom svijetu koji u zlug leži. Ta molitva i ta mogućnost koju crkve imamo od ogromnog je značaja za naše spasenje, bukvalno za naše spasenje. Mi izvan crkve uopšte ne možemo da funkcionišemo normalno. U svijetu koji u zlug leži, a na koji smo poprilično naviknuti, a ne obraćajući pažnju na dijagnozu koju nam je Gospod otkrio, misimo na bolest koja bukvalno vlada, dominira svijetom. misimo na bolest bez koje ne možeš živjeti u svijetu. Da bi živio u svijetu, da bi funkcionisao, a da bi napredovao u svijetu, ti moraš teško da se razboliš tom bolešću. Ti moraš duh bolesti duboko da upiješ u sebe, da bi mogao da živiš u svijetu, da se u njemu raduješ i da napreduješ. Samo pod uslovom da si se razbolio i da si zlo primio, da si laž prihvatio, sjedinjujući se sa knezom ovoga svijeta, sa duhom zla i laži, samo na taj način može živjeti u svijetu. Ako želiš da živiš u istini pravdi i ljubavi i u Božijem blagoslovu, ti u tom svijetu ne možeš da živiš. U njemu osjećaš veliku žalost i veliku tjeskobu. Tako je i ovo naše vrijeme u kome se, braći i sestre, osjeća veliki pritisek tame, zlobe i laži. Pa izgleda da se nikad laž nije tako projavljivalo u tako silnim dejstvima. I zato naša crkva, koja nas evo čeka i prati i čuva u svim vremenima, daje tako divne mogućnosti da se licem, Od tame okrenemo ka svjetlosti, od zla ka vječnom dobro, od laži ka vječnoj istini, od djavola da se okrenemo licu Božje i da svi zajedno sabrani duhom svetim uznosimo. Pazite, nisu to male stvari, a treba uznijeti Slavu onome koji živi na nebesima, čiji je presto postavljen iznad svih prestova, a ne samo zemaljskih punoglavaca, kojima stavljamo prune na glave pune raznih obmana, laži i strasti, nego iznad onih strašnih prestova, angelskih. Treba, braće i sestre, slavu uznijeti do tih visina, a mi u crkvi duha svetoga sabrani, a posebno u svetoj liturgiji, to i tekako možemo. I ko bi rekao, braće i sestre, pored svih ovih moćnih antena, satelitskih komunikacija, da crkva pravoslavna, koju mnogi smatraju za prevaziđenu, može da dosegne, ne samo da dosegne, pa eto dosegle, nego slavu da uznese nebesnom prestolu. Otcu i sinu i svetome duhu. Ko bi rekao da mi ovakvi, pogrbljeni, bolesni, izranavljeni, Mnogo grešni i mnogo strasni možemo slavu da uznesemo. Posmatrajući jedni drugi, rekli bi kako ovaj uopšte živi, da ovaj išta dobro može da, da učini. I jedno jedino dobro djelo. A vidite, u crkvi sabrani mi slavu uznosimo. I ona, nošena silinom Duha Svetoga, dolazi do prestova Oca našeg koji je na nebesima. Proz našu vjeru u Sina njegovog jedinorodnog spasitelja našeg. I tu se, braće i sestre, mi zaista, kako i ovo evanđelje govori, odvajamo od svijeta. To je ta granica između crkve i čada crkve i svijeta i djece ovoga svijeta. I onda se otkriva ono raspoloženje koje uporno svijet pokušava da sakrije maskirajući ga nekakvom ljubavlju, nekakvim poštovanjima, nekakim pravima, nekakvim demokratskim sistemima, poštovanjima, tolerancijom. Prikriva se, braći i sestre, ono dominantno raspoloženje svijeta. Svijet ga prikriva, ali ga gospod otkriva. Evo šta gospod kaže o svijetu. I o nama ukoliko mu ne pripadamo, to jest ukoliko pripadamo crk. Svijet, braći i sestre, mrzi Svetu Trojicu. Djavo mrzi Svetu Trojicu. On mrzi Otca, on mrzi Sina, on mrzi Duha Svetoga. I to takvom mržnjom, kako mi, braći i sestre, daj Bože da ne okusimo... A kamo li da mrzimo tom punoćom? Sveti oci kažu da je to strašna mržnja. I mi svi pokretani strastima i mrzeći jedni drugi, pokusimo kakva je to težina, kakav je to rak duše, kad mrzimo, kad zlopamtimo, kad se gnjevimo na bližnje. A kakva li je tek mržnja onoga koje... Prepun, braće i sese, svake tame i svakoga zla, iz koga izviru sve demonske i strasne energije, koje nagrdiše i pobiše milione i milione ljudi i pod kojima drhti i savremeno čovečanstvo. Možete zamisliti kako je to mržnja. Svijet pokušava da je sakrije, Govoreći o nekakoj ljubavi, evo vidite i sami, mada to ne može jer vrijeme izmiče i taj gnoj mora da izađe napoli. Govori se o ljubavi, a pokolji na sve strane. Govori se o ljubavi, a hrišćani se gone. Govori se o ljubavi, a crkva, braće i sese, frontalno pokozna koji put napadnuta. Mi u njoj ne okrećemo lice od gospoda i ne skrećemo pažnju sa njegovih riječi koje nas prate kroz sve dane i kroz sve vjekove, braći i sestre, postojanja crkve pravoslavne. Svaka generacija i ovaj naš naraštaj ima Boga u vremenu i u prostoru, i u crkvi. Što bi smo mi slušali razna naklapanja, razne komentare i tumačenja, prognoze, proročanstva, učenja? Što bi smo primali rešenja od onih koji ne znaju kojim glavu nosi? Koji ne znaju gdje su bili kad ih nije bilo? Koji ne znaju Kako to da postoje i kud su i koji ne znaju gdje će završiti? Kako od braća i sese da stvorene pored nestvoreno? I evo gospodi nama u ove naše dane govori o toj mržnji kojom svijet mrzi i njega i sve njegove.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 Mržnja svijeta prema hrišćanima, braći i sestre, daj Bože i prema nama, znak je izabranosti. Ako te mrzi svijet, znaj da je gospoda tvoga omrznuo prije tebe, a tebe mrzi zato što te on izabrao. A koga je, braći i sestre, svijet najviše omrznuo? I koga i dan danas najviše mrzi, poslije Gospoda našeg. Koga? Ili zna neko da kaže? Majku Božiju, presvetu Bogorodicu. Svijet, braće i sese, poslije Gospoda našeg. Najvećom mržnjom mrzi presvetu Bogorodicu. Pogledajte samo dane kad praznujemo njene praznike, velike praznike, vaseljenske, svemirske praznike. Svijet ćuti. Čuju se zvuci starogradske muzike, slušamo tamburaša, slušamo DJ-eve, slušamo komentatore sa raznih tribina, raznih stadiona prvenstava svjetskih, evropskih, slušamo izveštaje iz raznih liga ovih i onih sportova, slušamo razna politička nadmetanja, slušamo izveštaje o raznim ubistvima, vođa raznih klanova i narkokartela. Slušamo, gledamo, preslušavamo, premotavamo a vrijeme je da se služi gospodu, vrijeme je da se praznuje raznik nad praznicima. Vrijeme je da se pjeva majci Božijoj. A svijet, on se kao zabavlja, on ima nekih ozbiljnih događaja, poslova, zbivanja, ratovanja. To je, braći i sese, sve maska, to je kamuflaža. Evo ti, gospod, daje, uzmi ovaj žezal, gospodnji, nemoj sam rukom, jer može Satana da te zgrabi i da te uvuče, kao što je mnogi uvukao koji su pokušali sami, bez Božeg blagoslova da ulaze u nepoznati prostor, gdje silno djeluju duhovi obmane. Uzmi žezal koji ti Gospod daje, pa razgrni malo tu priču i vidjet mržnju, vidjet ćeš crva zlobe, neuspavljivu, srba zloba, koji mrzi majku Božju, koji se u isto vrijeme i plaši njenog imena, jer to je neka mučna kombinacija mržnje i straha, iz mržnje u strah, iz straha u mržnju, bez ikakve nade, bez ikakve ljubavi. Eto, ovom je satanska atmosfera, braći i sestri. E je mrzi em je se plaši. Koga je gospod izabrao u svim naraštajima? I koji je primio takav blagoslov kao majka Božija? Ko od ljudi, braći i sestri? Nikog. Koga je gospod izabrao na takav način? Nikoga, braći i sestri. Samim tim, svijet nikoga ne mrzi više od nje, upravo zbog tog i za branstvo. I mi, koji dišemo duhom ovoga svijeta još uvijek, koji se u nama nalazi kao one kancerogene ćelije koje još blagodatnim zračenjem nismo mrtvili, I mi, braćo i sestre, ne reagujemo onako kako bi trebalo da reagujemo. Pogledajte i naše hramove, naše praznike, kako ih nekako slabo, na jedvite da od A kad treba da uletimo u prostor svjetskih zabava, da se uvatimo u nekakva koga onda i po stolovima oćemo da skačemo. Za službe, za bdenija, za liturgije nemamo snage, a za svjetske i sujetne zabave imamo kondiciju. I te kakvu kondiciju? To, i sestre, može da preraste u jedno opasno stanje. Ako se ne reaguje na vrijeme, ako se ta bolest ne neprepozna i ozbiljno liječi, ona može da preraste u mržnju, tajnu, duhovnu mržnju prema Hristu i prema svima onima koje je on duhom svetim izabrao. Majku Božu ne samo da je izabrao, nego se od nje, braću i sestre, ova plotio. Ako Njega mrzi, a kako da ne mrzi ono od koje se ova protije? Kako da ne mrzi ono kojom je satrveno? Kojom je razrušeno njegovo carstvo? Koja je rodiva braće i sestre? Ili ako hoćete, koja je kao cije? Ajde, uzmimo i ta izraz, mada ga sveti oci nisu u toj tvrdoj formi, ali evo danas imamo cijevi, tenkove, rakete, bacače, plamene. I ona je majka Bože kao cijev kroz koju je ispaljena mina, braće i sese, blagodati, ljubavi, isini i pravde i razoriva sa onaj bezblagodatni puno laži i zlobe i mržnje prostor demonski pod nebes i pri spodnji pa kako da je ne mrzi onaj pros koga je na njega poraz konačni i potpuni naišao mrzi je braće i sestre pa i neki je mrzi i treba da je mrzi i treba da je se plaši ali mi braće i sestre moramo da prepoznamo tu atmosfere zato gospod Na drugom mjestu, a opet u Evanđelju, kaže onaj koji hoće svijetu, prijatelj da bude, neprijatelj Boži postaje. Kako ti možeš, kaže Gospod, da druguješ, da bančiš, da praznuješ se tim svijetom koji mene mrzi. Kako ti možeš da budeš prijatelj, Sa onima koji mrze i mene i oca moga. Kako možeš da budeš prijatelj sa onima koji važno uče o meni, o ocu mom i o duhu svetom? Kako možeš da budeš prijatelj sa onima koji su neprijatelji mojoj majici? Kako možeš prijatelj da budeš onima koji su neprijatelji crkve moje svete? Kako možeš da budeš prijatelj sa onima koji mrze one koje sam ja Duhom Svetim izabral? Kako možeš da druguješ sa onima koji nikad nisu ni čuli za svetog mučenika Sozonta, koji je za razliku od drugih miliona i milijardi ljudi koji su prošli kao što list požuti u vene i vjetrovima i vremenom bude pretvoren u prah, a on, jedan od mnogih, izvio krv i o sve što o zemlji. A ti nikad nisi ni čuo za njega. Zašto? Zato što si prijatelj sa onima koji ga mrze. Sozont, braćo i sestre штатије сад то zvuči kao neki kamen jer je bio kakva druga stvar ne sozon je ime mučenik kristovo razrušitelja idova razrušitelja трансформерса разрушителя многих drugih poganih i paganskih izobraženja koji nije dozvoljavao da pored živog i istinitog Boga demoni likuju, nego je svojim mladim rukama i čistim srcem razvaljivao ta izobraženja od zlata, ne od auto-otpada. Te idole mogo si da iskoristiš kao što ih i on koristio, pa odlomi i zlatu, pa da sirotinji nek kupi, nek ima, nek jede. Šta ćemo da radimo sa autodjelovima? Šta ćemo da radimo sa prslim gumama? Raspalim šofer šajbnama? Haubama? Olimarijom auto autootpada? Od kojih pravimo transformarse koji treba da nam čuvaju gradove, da nam čuvaju narod. Demoni da čuvaju narod. Demoni ne čuvaju, braće i sestre, oni ubijaju. To nisu pastiri, no vudci. I svi oni koji su ih prizvali da nas čuvaju, da nas napasaju, braće i sestre. Saviće koljena na dan strašnog suda. I pod pravdom, pod pritiskom pravde Božije početi da jecaju, da stenju. I njihovom jecanju i stenjanju neće biti kraja u beskonačnoj vječnosti, jer su mržnju prema istini i svetosti projavili kroz montiranje idola, kroz sablažnjavanje naroda, staraca, roditelja, djece, omladine. Neka bi dao, Gospod, da i ovaj dan kojim ulazimo u presvjetu i praznik ljubavi, praznik koji u isto vrijeme predstavlja jasnu i oštru granicu između svijeta Božje i onog meteža demonskog, i mi prepoznamo, braćo i seste, kao mogućnost da se licem Od tame okrenemo ka svjetlosti, od ljudi ka Bogu, da bismo i ljude mogli da poštojemo kao ljude, da bismo gledajući Boga i demone mogli da prepoznamo kao demone i neprijatelje, a ne neprijatelje, da bismo u transformersima vidjeli ne čuvare, nego agresore ne simvole kreacija i zdravih duša i nastrojenja, nego plod lošeg vaspitanja i silu demonskog djelovanja. I svi ti demoni, braće i sestre, pod naletom ljubavi i našeg pokajanja mogu da budu srušeni i da se vrate tamo Odakle su došli da se vrate tamođe im i mjesto na auto otpade, djelovi, a duhovi koji preko njih djeluju, da se vrate u tamu najkrajnju i u smrdljivu preispodnju, da nastave da mrze, da nastave i da se boje imena Božijeg i Majke Božije, koju proslavljajmo u ovim danima, da bismo i blagoslovnjenog sina, da bismo očev blagoslov, da bismo silu Duha Svetog primili i njome bili zaštićeni u vremenu i blagosloveni i braženi u obećanoj vječnosti. Amin, Bože Bože. Amin.